Отак від череди, зі стерні, просто на дачанку, де красені коні-сірі у яблуках грають. Такі бувають повороти в житті. Догадуємось, батько, чим цей хлоп'як перевернув твою ласку? Мудракував того дня на привалі один із невідлучних махнових теоретиків. Сутулений, змершавлений, упенсне чоловічок. Ти побачив у ньому образ свого дитинства? Відчув свого за затаєний стогін? Адже твій шлях у велику історію починався з пастушка – Гускопаса в колоністів, де було випито всю чашу без справ'я і принижень. І тепер у ньому себе ти впізнав свій біль, свої, обранені по чужих старнях ноженята. Хто скаже після цього, що Махно не здатен на ласку, що він знає тільки жорстокість. Шаміль, кажуть, теж любив дітей, нагадав хтось із гурту повстанців, і теоретик одразу ж підхопив. Тим нас, батьку, Шаміль України, сучасний Шаміль степів. Тільки той хотів збудувати суспільство на засадах ісламу, а ти на волелюбному вченні апостолів анархізму. Якщо Шаміль, то теж його найвищий аул, – вдоволено допитується Махно. Гуляй, поле, головний твій аул. Всі дороги туди сходяться, у славетний наш Махноград. У Гуляйполі діти у війну бавляться, на толуці сонячним чиннім воюють – Вчительки скаржаться Махнові, що хлопчика одного, якому випало бути офіцером, трохи на смерть не задушили, вішаючи на гойдалці. Веселиться, гуляй, поле, справляє медовий місяць своєї свободи. Коней купають хлопці в ставках, обідають на траві компаніями, на радощах з наганів смалять у білий світ. Всюди гармонії роздираються, сиплять яблучко з переборами, дівчата в стрічках танцюють з чубатими повстанцями, а тоді проводжають, куди ж ви йдете. «Тюрми підемо розвалювати, церкви, дзвони позвозимо з усіх степів у Гуляйполе. Ото як задзвони, вся Україна почує». «Пірати степів, розкудлені сини анархії, сини всесвітньої волі. Як вони слухали свого патлятого вожака, яку відданість несли йому? Рідних батька-матір рішу, коли отаман накаже. Таких збирав. Такі ставали в нього командирами. Терорист-спелюшок, смертник, якого тільки на повноліття врятувало від Шибениці. Каторжник, якому волю дала революція, він повернувся від каторжанської тачки на Гуляйпільське Роздолля, з'явився в степах в своєї легендарності. Чубата розкрестане військо вбачала в ньому свого кумира, і Ягор Тачанковий не був у цьому винятком. Чортанням трималося галоп'я тачанці, чманіло від лету, від степових скажених галопів. Вішки напинались мов струни, коли Ягор почував за спиною в себе незвичайного пасажира – самого Нестора Івановича. Розгоманівшись на підпитку, отаман весело розпитує своїх радників-теоретиків про того дивовижного професора Яворницького, що оковитої цареві не дав. Професор, а всі степи пішки обходив, пороги щороку проливає, руки-ноги поламав на Хортицьких скелях, та все ці козаччини дошукується. Всі оті чортомлики та капулівки тоже він розкопує, Кожну степову могилу Яворницький обстежив, скарби начивані здобув для свого музею, в тому числі пляшку оковитої, під головою була у якоїсь козарлюги. Товариство йому поклало на тім світі похвалитись. в пролежала, загусла як мед. Цар під час відвідин музею попросив був попробувати козацької горілки, але Яворницький відповів деспотові «Не для тебе, мовляв, царю питво, то напій лицарський». Махно цікавий слухати такі історії – Негусто зустрінеш у житті таких Яворницький. Воскрешає славу минулих віків, все для неї живе, всьому світу поклав розповісти про лицарів Козацької Республіки. Томи про ту Козаччину понаписував, всі перекази про запорозьких чаклонів-характерників позбирав і сам став як характерник. Нічого, кажуть, не боїться, ні Бога, ні Сатани, ні самої смерті. І самою постановою, кремезністю, вусами живий Запорожець. А чи мені дав би він оковитої хоч ковток, солодко проплющує очі Махно. «О, для тебе, батьку, він би щирою душею заспокоюють. Тобі він і гетьманську булаву віддасть із своїх запорозьких скарбів. Адже ти найперший гетьман нашої свободи. У плавнях, втомлені після переходу і п'яні вже, натовпом пристають махновці до свого ватажка. Батьку, вдохнови нас. Він з ними нещадний, він дозволяє собі до них звертатись так. «Ви кендюхи з шаблями, кендюхи і тольки, а я вам даю ідею, динаміт духовності даю, зі мною до неба підніметесь на вітрах повстанства, як лицарі степу піднімитись, щоб збудувати перше в історії бездержавне суспільство, встановити владу безваддя. Вдохнови, вдохнови нас, батьку, але спершу я дам вам свободою впитись, спершу треба дощенту змести старе, всі гріхи відпускаю вам наперед, ану потрусіть його». І махнова нагайка рвучко показує сплавнів на далекий, маревіючий на край неба собор. Туди, до собору, штурмом взяти його. Таке виліть у таманні з китицею нагай. І вже по бруках передмість свобода копитами дзвонить. Вже двері свободу навстіж. Коні під собором парують без вершників у порожніх сідлах. А ті шапарюють всередині, розчахнули царські врата, тягнуть ризи, чаші, різне начиння, покривала, рушники роботи петриківських вишивальниць. Здоровенний гуляйпілець присів, роззувся, намотує на ножище шовкове покривало. Повз нього пробігають, зубами зблискують у регуті. В шовкових онучах топтатимеш ряст. А що, будем брати з вагряниць онучі драти? Так і роблю. У гівтарі теж регіт, там порубайли, чубаті причащаються – П'ють нахиль вино із золотих чаш. А попа й близько нема. Не біжить добро своє рятувати. Десь мре біля попаді зляку. Бо чув уже, як оці хлопці одного попа, запідозреного в білому шпигунстві, піймали і насинельниковим живцем у паровозну топку запхнули. З реготом пхали, бо піп твоєвив стовстий, чараватий, в топку не влазив. Дуже не хотів, щоб лою з нього натопили. Випручувався з рук, в'язи вивертав. Та натужно, з ненавистю, кидав махнові меже очі одне тільки слово «Сатана! Сатана!» Лунає й на весь цю Це Це штереверяв зводний вийшов із вівтаря в шапці кудлатій, в ризах на опашки і смиснув угору, щоб показати свою силу, без страща. А десь із затінку, збоку навперейме йому, раптом басовите, владницьке, не свисти. Сибуси Яворницький, як і з-під землі, виріс. Багато хто з махновців знав його в лице». Чого тобі, діду, насупився Штереверя? Не годиться свистіти в хаті, мусив би знати звичай батьківський. Це ж не хата. Тим паче, храм. Храм краси, історії. Храм зодчества козацького. А ви, як у конюшні. Замовч, діду, це такі речі. Раз, і кишки вон на телефон. Ти ж бачиш, пришаблі я. В один мах і дух з тебе випущу. Мій дух пару не боїться тебе? Ова! Штиривері взявся в боки перед професором, здивований. «Не вмирущий ти? Ні куля ні шабля тебе не бере? А якщо попробую?» «Ти мене шаблею не лякай, чуєш, пороги на Дніпрі ревуть. і могили ломонять, і вітри гудуть. То все мої спільники, діло мої віки переживе. Репін мене для вічності малював, а ти хочеш рубати шмаркачу?» Голос Яворницького лунав у соборі дуже владно, зовсім ніби його не лякала збройна ватага. В одного з махновців, що взявся саме красати на прикур, Яворницький вирвав із рук і кремінь, і губку. Кинув, сердито затоптував ногою. «Пали води, розтьоби, горшкодери, гетьте з собору!» «Ой, папашо, встрелимо!» – аж сам не вірячи своїй стриманості, говорив махновець, підбираючи кремінь з підлоги. «Як маєш порожній макітру на плечах, стріляй!» – бунтувався професор. «На твоєму боці сила, на моєму правда!» «Сила розвіється, а правда, ніколи». Роздудніли гнівний голос його доднів на весь собор, аж на дворі почули, гукнули звідти. «Ведіть професора сюди, сам Нестір Іванович топить йому вчинить». І от вони стоять двоє перед собором, цей крутоплетчий грамотій з запорозькими вусами і перед ним обвішаний зброєю кістляволиці з масними патлами на плечах володар стихії. Колючим своїм поглядом Махно просвердлює козарлюгу, а той на нього дивиться зверху вниз, навдивовижу спокійно. «За що професор з моїми хлопцями не помирився?» «За вогонь!» «Не креши, кажу, а він креши. «Іч, найшовся Геростат із хутора Голопупиного! Йому хоч і спалити собор, а ти його будував?» «Чому він сміє так розмовляти зі мною про моїх орлів?» – довбав його пильним поглядом Махно. «І чому я слухаю його? Чому терплю? Яка сила за ним?» Чи що кругом уже морем комунія наплива? Чи справді смерті не боїться? Така відвага Запорозька в ньому живе. Тобі не подобається професори моє військо чи мої ідеали? Вося Ворницького сердито врухнувся. То не ідеал, до якого йдуть через руїни та через трупи. Дух руйнівний, стихіра я, руйнацтва, це не моя стихія. Батько, та що ми з ним антимонію розводимо? з натовп. Одразу ж видно «Контра» – ворог постанства. У дядьківську вишиту сорочку вирядився, а дома, мабуть, божурські шуби міль проїдає».